nem igen kapcsolódott össze azzal a képzettel, hogy mi lesz utána. Azzal meg végképp nem, hogy netán megérjük, ami utána lesz.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 Bencéről annyit tudtam, hogy Lukács György tanítványi körének fiatalabb nemzetékéhez tartozik, következésképp marxista, de akár maga Lukács is, másképpen, mint a hivatalos pártmarxisták. A szépiroldomi könyvkiadónál dolgozó kollégáim azonban akkoriban még nem tettek különbséget a hivatalos és a másként marxisták között, sőt,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 Néhány éve korábban, mikor az irodalmi életben feltűntek olyan maoistáknak nevezett új baloldali szerzők, mint Dalos György és Haraszti Miklós, a kollégáim egy része azt terjesztette róluk, hogy provokátorok, rendőrűgynökök. Én ezt oltáli maharasságnak tartottam, hisz köztudott volt, hogy...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 Megmaradt az óvodában, az iskolában, de egy kicsit még a felnőtt életben is. Pombidum! Klubrádió a beszélgető társ. Bombidum. -bom Kőszeg áron apuká.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 A szocialista humanizmus jellegzetes megnyilvánulása volt ez, hiszen akár azonnal is megvonhatta volna, viszont az előre bejelentett megbolásnak sem volt semmi oka. Legfeljebb az, hogy így akart ütni egyet egy magamfajta ellenzéki ellenséges elem családjára.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 Ugyanakkor azonban szélesebb körben nem voltam ismert, nem volt kézenfekvő, hogy az AKV magától megtiltsa a felvételemet. Különben is, havalóban megtiltotta, az politikai diszkrimináció. Erről meg akartam bizonyosodni. Másod magammal, hogy tanú is legyen, felkerestem a személyzeté vezetőt.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 Klubrádió A Szabadadó Nagyon büdös krimi 1982. júniusában zaklató módon kezdték követni a demokratikus ellenzék néhány tagját, Mindenekelőtt azokat, akik számizlatot készítettek, azaz engedély nélkül adtak ki könyveket, folyóiratokat.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 Nyitva hagyta az ajtót, és riadtan kiabálta. Jött egy szakálos bácsi. Aztán Iványi Gámbor érkezett meg. Áron ismét beruhant a szobába, és elképetve újságolta, még jött egy ugyanolyan.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 olyan csoda galéria, hogy a Lakáskultúra című lap több oldalt szentelt a megmutatásának. Mindhárom gyereknek külön szobája volt fent a magasban. Csak hát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 Fanni meséje egy tökéletes, szépséges, okos királykisasszonyról szólt, akinek a kezéért fényes lovagok versengtek. míg nem ő, meg nem szökött a királyi udvarból, hogy egy libapásztor felesége legyen. Krasó Gyuri ez időtájt háj ági szerelme, élettársa, azzal nyűgözte le a gyerekeket, hogy élethülyen tudott ugatni. A gyerekek egy ideig elbűvölten nézték, aztán érezhetően megrettentek a dühös ebbé változó krassótól. Szellemi szabad foglalkozású. ez szerepelt a gondviselő foglalkozás a rovatban, az ellenőrző alsó tagozatos koromban. Ez az abszurd szókapcsolat elég volt ahhoz, hogy kívülállónak érezzem magam az osztályban. Bezzeg mások szülei 8 tól négyig dolgoztak, mennyire irigyeltem én ezt.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 Mond apu, kérdezte Suri ártatlanul, nagyra nyitott szemekkel. Miért van az, hogy te pont akkor lettél ilyen híres, amikor Krishancsy meg a Denszki éppen Amerikában van? Klub Rádió. a társasadó. Suri vészcsengője.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 Évedett. Az iskola visszaigénylésének a lehetősége már 1990-ben szóbeszéd volt, 91 őszén pedig harmad Béla Evangélikus püspök megegyezett Mihály Gáborral, az 5. kerület szabaddemokrata polgármesterével, hogy a sütő utcai épületben 1992. szeptemberétől 8 osztályos egyházi gimnázium kezd működni.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 Árpi bácsi időközben ennek a kifejezésnek politikai jelentősége lett, akkor azonban teljesen természetes volt. Végig simogatott, puszilgatott, cica virágnak nevezett, vagyis úgy viselkedett, ahogy egy nagypapa kis unokájával Én egyébként sajnos nem ismertem egyik nagypapámat sem. 1991-ben háromszor voltam a parlamentben. Egyszer egy érdeklődő osztálytársammal mentem. Nem volt ez más, mint celebspotting. Vagyis néztük a hírességeket, meglestük az isteneket munka közben. Kedvenc sztorijaim ezek voltak. Úgy mutatkozott be nekem Orbán Viktor, hogy csokolom kisasszony,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 Hatalmas botrány tört ki, az egész osztály osztályvárdlott lett, a fővárdlott pedig áról. Továbbá az a diák, aki ellen már úgy is folyamatban volt egy fegyelmi, meg a diák tagja, aki bevitte az adóvevőt az árgyalásra. Hármukat kicsapás fenyegette. Az igazgató konferenciát hívott össze, amelyen a szülők is részt vehettek.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 Amit Áronék tettek, súlyos fegyelmi volt, egyes tanárok azonban úgy beszéltek az osztályról és Áronról, mintha egyenesen a hírhet 3 per 3-as csoportfőnökség iskolai megfelelői lennének.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 Nem lett volna értelme, hogy éppen áron maradjon ott. Klub a társasadó. Együtt a parlamentben,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 Fanni áhítattal nézte a már országos hírű Fidesz vezetőket, őt és a két testvérét, azonban Éva éjfél tájt átkísérte valamelyik barátunkhoz. Aludni kellett menniük, hiszen Fanni is csak 14 éves volt. A gimnáziumot Fanni 1989 őszín a Toldi-ban kezdte. Egy barátnője hívta oda.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 Leginkább kampányolni jártunk meg bulikba, ezek nagyjából egymást fedő események voltak akkoriban, de az akkor még bázisdemokrata alapon működő Fidesz közgyűléseken is bárki részt vehetett. A fideszezést én találtam ki magamnak, részben függetlenedési szándékkal,